«Місце?» «Ви імператриця. Матимете свій двір, своїх наближених, усе, що треба. Владу?» «Сказав уже про київських людей. Ви можете вибрати з них того у зеленому, коли захочете. Може, стольником?» «Тоді вже спальником?» Вона засміялася. «Хочу журила моїм спальником». Вона вже відчувала, як можна помститися, помститися найдошкульніше. Генріх, пометавшись ще по залі, присів на краєчок трону, стомлено перегнувся наперед, дивився собі на ноги. Мов би перший зауважив, які вони в нього довгі й тонкі, ніби й не імператорські ноги, а конячі чи оленячі. Бо в імператора повинні мати належну повноту, круглість, стійкість, а в нього ніби хлопчиська, на жаль, самі лише ноги. Бо згодився б заради цієї жінки стати хлопчиськом, тим безпутним юнаком, для якого колись ридання з безщещених жінок були, мов, дощ на спраглу ниву. Вчувалися тоді у них ридання цілого світу. Бо коли ще не владе над світом, упокори бодай одну жінку. Так велося з первовіку. Тепер володів імперією. Жінкою ж заволодіти не міг. Відмовлено йому в втім, на що здатен найостанніший чоловік у його державі. Що він міг сказати цій жінці? І чому мав казати, виправдовуватися, переконувати? Його... Володоювання харчувалося натовпами. Не займався ніколи окремими людьми. Переконувати і умовляти кожного, зокрема, то занадто обтяжливо і загайливо. І людям помітив. Так само подобалося згуртування, збирання докупи, аби відчувати свою велич, численність, огром, при якому Кожен може розчинитися, зникнути за чею, хилитися від гніву, від карень, від загрибущих рук володаря. Він збирав натовпи, вів їх за собою, проти баронів, проти папин. Селяни йшли в похід не більше, як на сорок днів, бо їх ждало поле. П'ятниця, субота, неділя відводилися для молитов. Коли ж воювати? Як запобігти розпорошенню люду? Збирав для військових оглядів Повітань, шумували стяги Гарцювали коні, ривли труби Збирав люд у соборах Скупчував його, збивав докупи Не давав розпорошитися, прагнув перемог Не думав про поразки Власне тіло сприймалося ним Як його міць і влада Поразка означала смерть Тільки перемоги, скрізь її завжди і ось пора скатіла. Але дух не зломлено, і сонце світить, і треба жити далі, і перемагати знову. Він не може зносити невдач, і повинен шукати нових шляхів для успіхів. Так знайшов Адельгейду. «Самою долею». Він сказав голос. «Самою долею визначено ви імператриця, і я зробив вас нею». Вона засміялася здалеку невловима, не підвладна його словам. Доля може зробити імператрицею, а жоною, Генрі знов заціпенів на своєму незручному сиділі. Думки билися йому в голові безвладна й гарячкова, він вівся з нею недоладно. Утікав ночами з імператорської ложниці. Сором і ганьба. «Що мені тобі, жоно? Ще не настав мій час. Треба б інакше. Вона ж дівчина, зовсім юна, непорочна. Віргіна не піддалася Кведлінбургському зіпсуттю. І кров образив її. Не має в собі крові грецьких імператорів, зате має кров руських царів». І він сам імператор ще тільки в третьому коліні. Його дід Конрад, перш ніж став імператором, був звичайним маркграфом, до того ж не письменним. Тому барони викричали його імператором, сподіваючись, що дурним легше крутитимуть. А в неї триста чи тисяча років тривання царського роду. І Руська імперія не має меж, і неприступна у своїй загадковості. За Дельгейдою треба інакше... А як? Попри все, вона все ж таки жінка. Адам і Єва були в раю всього лиш сім годин. Чому не довше? Бо негайно по сотворінню жінка зрадила... Щойно сотворена шосту годину. Жінка тут же спробувала плоду і подала його чоловікові, який з'їв його з любові до неї. Ось, любов. Він любить Адельгейду. Тому і зробив її імператрицею. Я люблю вас. вигукнув Генріх і скочив із трону. Випростався, ухопився за золотий ланцюг обома руками, так ніби хотів зірвати його шиї. Дякую. Ще не чула від вас тих слів. Тепер ви їх почули. Він кричав і далі, уже не міг спинитися. І тому, і, і тому я вмелю. Я сам проживу всіх ваших руських, я відправлю їх назад до Києва. Усіх, усіх, нікого не залишу, ні стольників, ні. Хотів додати спальників, але стримався. Для потвердження своїх слів тупнув ногою. Усі з радістю підкоряться вашим велінням імператора. Усі? А ви? Я також. Ми завтра їдемо до Майнца. і до Вормса. Ми поїдемо в Шпейер. Ми поїдемо туди, куди визволите імператора. Він втомлено згорбився, сказав, мало не жебруючи, Адельгейдо, я б теж хотіла назвати не імператором, а просто Генріхом. Надто що для мого роду це ім'я сказати б звично щасливе.